Це краще, ніж напитись. «Ну, ось, Ігорю Львовичу, фінансової причини для полювання на Марка в мене немає. Чи ви все одно ставите на мене?» – подумала Като. «Чи тепер, виходячи з боргів минулого кохання, мені треба його рятувати? Але це краще за інших зробить Юшкова. Територію позначено». Като засміялась, і уявили, як Юшкова по собачому піднімає ногу і мітить дерева навколо Марка. Явно починались проблеми з головою. «Слухай, Рустаме, літо ж на дворі!» «Здивувала!» Рустам набирав домашній номер, щоб засвідчити свою присутність на роботі. «А може мені у відпустку махнути? У Грецію?» Рустам навіть підскочив від задоволення. Останнім часом, като оточували люди, які мріяли. Чоловік про бурю Мойсеєва, Рустам про Грецію, Ігор Львович про шкуру Марка. Чи то всі мріють? Чи може це екологія? А чому в Грецію? Вимирати? Зачекай, като, сказав Рустам зосереджено. Я зараз дружині зателефоную. Заодно вона в мене психіатр. Якщо тобі тут так напекло, що ж з тобою дитинко буде там? Зараз літо. І в них, і в нас. Відчуваєш різницю? Раніше Като найкраще відчувала саме різницю. Вона вміла прислухатись до своїх відчуттів. А відчуття поступово зійшли на нівець. І кінець. Час від часу домарка тягло, навіть літом вимірати. «А сам впораєшся?» – Като вважала Рустама надійним. Вони не мали такі грошей, через які вже можна було один одного підставляти. «Я з тобою завжди сам», – ображено відповів Рустам. Статевого контакту, який входив у плани Рустама, як само собою зрозумілий акт знайомства з Като – не відбулося. Рустам не засмутився, але Марка, який кілька разів навідував Като на роботі, недолюблював. А при нових цінах на Марка Рустама можна було навіть взяти в долю. Знищення ворогів народу брудною роботою він не вважав. «Я, може, поїду на тиждень, а може і ні. А потім ти». Като винувато зазирнула Рустамові у вічі. «Так, тільки я поїду на історичну батьківщину». Від такого словосполучення традиційно віяло Ізраїлем. Рустам і Като перезирнулись і пирснули. «Договорися тут з тобою до тюремної клямки». Рустам поїхав похмеляти митника. Като Наважилась пограти у графа Монте-Крісто на другому етапі його багатостраждального життя і зателефонувала Ігорю Львовичу на роботу. А «Через яке агентство поїхав Марк?» «Марк із Катию, ти хотіла сказати». Ігор Львович планував отримати задоволення від її важкого мовчання. «Ну, я ж не захотіла з ним поїхати, не пропадати ж грошем, от і хочу виправитись». «Через інтертур», – незадоволено буркнув співбесідник. «Досить провінційний вибір», – констатувала Като. Ну, «Кого на що вчили?», – відповів Ігор і поклав трубку. Като не поїхала з ним через проблеми на роботі. І останній рік вони вже не так часто зустрічались. У Като відпала потреба. Але місця, куди згадана потреба була прикріплена раніше, лікарі не визначили. Буйнов по телевізору попав під настрій, і хоча Като не була ні московським, ні пустим, ні бамбуком, Буйнов заспівав нібито і для неї. Стало роптом зрозуміло, навіщо народи роками борються за незалежність. У ній, як у невагомості, можна літати. Хай живе порожнеча. Вечоріло. Като любила безособові дієслова. Попустило, вбило. Вони знімали відповідальність. Зворотні ж дієслова, як справедливо зауважив Ігор Львович,